Оцим він інфікує читачів, ускладнює і робить важчим, і без того нелегке їхнє життя. Я тоді не дуже серйозно вислухав його тези і іронічно сказав, ви підготувалися так фундаментально, моби вам треба виголосити Нобелівську лекцію. Близнець починав так собі але швидко став наздоганяти нас доганяти лідерів шиздесятництва. Після безвиразного ойойойкового гнізда пішли такі речі, як «Землянка» і «Мовчун». Не тільки тематично суголосні Климкові Григора Тютюнника і первінці Вінграновського, а й стилістично виразні, ощадливі на ліричні гарноти, суворі, мов дереворити. А особливо його талант розкрився у повістях для дітей «Звук павутинки», «Земля світлячків», та Він сміливо експериментував, шукаючи нових форм і прийомів організації прозового повістування, і в нього добре це виходило, досить згадати його древляни. Він швидко прогресував, і важливо, що був людиною справді літературоцентричною, винятково отчитаною, навіть усі його розмови завжди крутилися довкола літератури». Йому, як людині внутрішньо дуже самотній, праглося виговоритись про свинство, в якому ми живемо, про літературних вельмож, які, маючи мінімальні літературні здібності, надувають із себе гігантів української літератури, про конформізм поетів шістдесятників і про Дон Кіхота, книгу книг, котру він перечитував уже втретє і виписував звідти сатиричні сентенції. Він любив гуляти з дітьми в лісі за річкою Ірпінь, брав із собою доню Олю, Дівчинку з хлопчачою поставою і одягнену похлоп'ячому. Оля дуже шкодувала, що народилася дівчинкою. І мого Мирослава вів їх у вигадане ним царство, що його населив усяким комічним хемороддям. Заворожені діти роти порозявляли від захвату і дивування, і для них не було більшої любові та захоплення, ніж близнець. Принаймні, для мого Мирослава то був найбільший у світі авторитет. Упродовж багатьох літ Близнець приязнився зі своїм земляком Володимиром Базилевським, з яким він мав епістолярний роман. Те цікаве листування оприлюднив зі своїми коментарями Базилевський. У листах Близнець висповідався про всі свої боління, котрі загнали його на той світ. Кажуть, Оля у смерті батька звинувачувала матір. Мовляв, та не завжди була його моральним щитом для захисту від мерзот життя. А він, помисливий, домежно вразливий, не міг самотужки вистояти. Гадаю, Оля з її начим максималізмом і прямолінійною безкомпромісністю даремно звинувачувала матір. Гадаю, що найкращою відповіддю на цю трагічну ситуацію були слова з раннього вірша Ліни Костенко. Ти ні в чому не винен. Я ні в чому не винна. Віктор Костюченко, тоді директор Веселки, заопікувався пам'ятником Близнецеві. Якісь кошти виділила Веселка, решту ми дозбирали. Знову допевнилися в тому, хто споміж нас філантроп, а хто жлоб. Дуже часто людину можна перевірити грошима. Це як своєрідний рентген. Виразно проявить суть людини. Не можу при цій нагоді не згадати такий епізод, пов'язаний з Віктором Близнецем. Почавши свою роботу у відділі критики літературної України, я вирішив урізноманітнити жанрову його палітру. Вона придумував усяких рубрик, щоб у нас не було тільки рецензії та статті. Одна з таких рубрик – портрети. Її прем'єра в газеті була моїм матеріалом про близнеця, що називався «Вийшов з дітей війни». Майже шпальта про того, кого не зараховували до літературного істеблішменту. Мені дякували за цю публікацію, але Павло Загребельний викликав до себе і повів мову так, як я не сподівався. Не тобі мене вчити любити близнеця. Знаю йому ціну і поділяю твою оцінку. Я це написав передмову до його перекладу повісті минулих літ. А закликав тебе сюди не для того, щоб хвалити за добрий матеріал. Мушу за нього висварити і застерегти від подібних коників. Ти починаєш таку престижну рубрику ідеш твоє стратегічне і тактичне мислення. Чому не починаєш її гончарем, Стельмахом, Бажаном, Новиченком, Чендеєм? Є ж у нас ієрархія, є свій нон. Мені стільки обурених дзвінків було, що це за ревізіоніст Слабошпицький, який почав призначати нових класиків. Як читач я високо оцінюю твій матеріал. Але як секретар спілки офіційно роблю тобі серйозне зауваження, з попередженням. Якщо далі будуть ще подібні прецеденти, ми тебе звільнимо. Є всіма прийняті правила гри, і їх треба дотримуватись. Але ж Павло Архиповичу почав я аргументувати свою правоту епізодами з його біографії. Ви, будучи редактором літературки, цілими шпальтами друкували нікому невідомих Вінграновського, Коротича, Гуцела, Шевчука. То була майже революція. Саме за те мене й вигнали з редактора. А я тебе змушений буду вигнати з-за вкритики. Хоча ти добрий професіонал. Бач, яка дивна річ життя. Особливо в контексті спілки, де за славу всі готові одне одному горло перегризти. Іди, працюй і будь розважливий. Інакше ж жируть, і ніхто тебе не оборонить. Тут, якщо говорити відверто, панує закон джунглів. Але я тобі такого не казав. «Ми – письменники, інженери людських душ і підручні партії. Ми утверджуємо соціалістичний спосіб життя. Зрозуміло? Зрозуміло. Розгублено промимрив я, і мені ж нарешті подумалося, що я збагнув суть речей». Уявилося, що всі ми – великий і людний театр, де кожному відведено якусь роль, і ніхто не зважає на те, подобається тобі чи не подобається ця роль, і ніхто не дозволить тобі помінятися з кимось ролями. Єдине, що ти можеш – піти звідси невідомо куди, але несподівано для себе опинишся в іншому театрі, де все буде так само, і в тебе виникне відчуття, що ти нікуди не тікав а й далі є там, де ти був раніше. Мабуть, до мене пізно все доходить, і я роблю для себе ті відкриття, котрі інші зробили так давно, що вже й забули, і живуть та діють за інерцією, але за правильною інерцією, так, як треба, а не як їм забандюриться. А я настільки недогадливий і некмітливий, що разу-разно випадаю з ролі, хоча вона зовсім не складна і не потребує надмірних інтелектуальних зусиль. Отож, вік живи, вік учись, сказав я собі, семпер тіро. Поет завжди учень. Не просто красивий вислів, а імператив, під знаком якого має проходити твоє недолуге життя. Повертаючись до близнецевої теми, мушу розповісти такі гіркі подробиці. Через кілька років по Вікторовій смерті наклав руки на себе його син Юрій. Розумний, статурний, був добрим плавцем і мав престижні нагороди в змаганнях високих рівнів. Ніхто не скаже, що спричинило це самогубство. Відомо тільки, що Юрій одружився і жив у приймах, і викинувся у вікно з висотки. Потім через роки захворіла на рак рая-близнець. Ще до страшного діагнозу їй чомусь ампутували ногу. Вона не могла вийти з квартири, по якій пересувалась у візку. За нею доглядала найнята медсестра, яка, здається, вже колола їй наркотики, бо раю мучили нестерпні болі. Певно, вже пішли метастази. Оля давно виїхала чи то в Італію, чи в Грецію на заробітки, і рая лишилася зі своєю невліковною хворобою на одинці. Ми навідували її з Володимиром Базилевським і, як могли, намагалися розраджувати. А вона все говорила про Віктора. У квартирі повсюдно були його фотографії, на столі були розкладені його книжки. Здається, наближався якийсь близнеців ювілей, і за держпрограмою мала вийти його книжка. Раїса плакала, що не доживе тієї миті, коли можна буде взяти цю книжку в руки. Дожила. Підписала її нам з Базилевським, а за кілька днів ми вже її ховали. Прилетіла на похорону й Оля, доросла і геть відчужена. Крематорій поглинув труну з тілом небіжчиці. Перед тим ніхто не сказав прощальних слів. Розпорядника похорону не було. А я, розгублений і пригнічений цією смертю, не здогадався взяти цю роль на себе. Потім те, що було раєю Близнець, стало гіркою попелу, і його вурні підхоронили до могили Віктора Близнеця. Оля знову зникла кудись з України. Я не знаю, де Вікторів архів, де його прекрасна бібліотека. Не знаю, чи купив хтось у Олі авторське право на його твори. Вона єдина Вікторова спадкоємиця. Живемо в тяжкі часи, коли нікому немає ні до кого ніякого діла. Єдине, що зробив я, заснував літературну премію імені Віктора Близнеця «Звук павутинки», що присуджується за найкращі книжки для дітей. Як це завжди буває, літературна Україна відійшла далеко в спогади. Її заступили люди і події тих десятиліть, які були після неї. Однак вона не тільки лишилася рядками в моїй біографії. Незрідка прожити і пережити саме тоді несподівано приходить на згадку. І ти, пошкодувавши, що тобі там випали не найкращі часи, думаєш. А все-таки то було саме твоє життя. Ти сьогодні нічого не годен там переінакшити. Тобі дано єдиний привілей з дистанції літ спробувати спокійно осмислити його.